Marok kenderem volt, elázott a vízbe, Nem tudtam kikölteni a nagy hidegségbe. A kender maradjon, a rokka forogjon, Hely dánom, nomdánom, ígyunk nem bánom. Három kéve volt elázott a vízbe, ellenemet ellopták, forni valom nincsen. A kender maradjon, a ropsó forogjon, Háj, dánom, nincsen semmi károm.